Сторінка вісімнадцята – мятний, безіменний лимонний, нізинець, зиниць абрикосовий. Якщо маєш такі солодкі пальчики, не захочеться й обідати. Човень пропливає низькою аркою в напрямку повітряного похерця. Ми опиняємося на білому цукровому піску під прозорим куполом небосхилу. Посередині цього острівця росте слюдяна бурулька – а під нею, пухнюбившись, спить дитинча Букарбон. Його залишили тут тато і мама, аби він виріс як слід. Самі ж вони давно виросли і пішли з кульки у свої ліси. Букарбон сидить тут дуже довго. Проте чомусь не росте. Він щодня вимірює свій зріст, роблячи відмітку на бурульці. Проте Риска ніяк не хоче піднятися вище. Бо Карбон дуже радий бачити гостей Він розповідає, як йому сумно самому І як він мріє скоріше стати великим А навіщо? Бо Карбон пояснює, що він хоче вирости тому ну, Тому що тоді він стане хижаком А навіщо бути хижаком? Щоб, ну, щоб ходити на полювання Зітхає дитянча карбон, Насипаючи до рота чималу жменю цукрового піску та по його очах видно, що він без більшим задоволення взів солоного гірка.